Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth rádióban. hely mostan pusztám igazán a puszta. Mert az az ősz olyan gondatlan rozgazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli. A sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs ottkinna a mély méla kolompjával, sem a pásztorlegény kesergő sípjával. És a dalos madarak mind elnémultanak. Nem szól a harsogó a fű közül, még csak egy kicsi kis prücsök sem hegedül. Prücsökről, azaz tücsökről és harisról is beszélünk hamarosan, amelyek most valóban hiányoznak a téli tájból, de ezek az állatok is bekerültek az év élőlényei közé. Szakmai és civil szervezetek rendre megválasztják az évmadarát, az évróvarát, és több más olyan élőlényt, amelyekre valamiért szeretnék felhívni a figyelmet. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a szerkesztő bánság éva. Kezdjük a 2016-os évmadarával, ami egy kevesek által ismert állat idén. A bodrok közben, a beregszatmári síkságon, a bódva, az ipoj és a hernád völgyében élők ismerhetik leginkább a harist. De mivel nagyon ügyesen el tud bújni, ők is legfeljebb különleges hangjáról tudhatják, hogy haris is él a közelükben. Tudom utánozni is. Ilyen lecsegő hangja van. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület munkatársa beszél. Úgy képzeljük el, mint egy ilyen balkáni méretű versenytjúkot. Testhez simuló tollazata van nagyon rövid farokkal, a méretéhez képest aránytalanul nagy erős lábbal, és egy ilyen kis mini velociraptor nyújtott nyakkal szalad a sűrű tér csípőmagasságú, üdeg Itt gyakorlatilag nem is nagyon fenyegeti a felnőtt madarat ragadozó, mert megy utána egy róka, vagy Görényi esmi, az mindig elakad a sűrű növényzetbe, ez pedig szalad. Az egész madár felépítése ezt a cél szolgálja, rövid a hegyétől szélesedő csőre van, és amikor a madár ilyen kb. 45 fok alatt előre nyújtja a nyakát, akkor a csőreitől egészen a teste legvégéig elnyújtott éghalakban nyitja szét a füvet, és szinte akadálytalanul tud szaladni 40 km/h sebességgel a növényzetben. Ilyenkor januárban ne is keressük itt őket Magyarországon. Ilyen kone hosszútávú vonulóként a szaharától délre húzódó afrikai térségekbe vonul. Miért van ilyen kevés nálunk? 500 és 2000 pára becsüljük a fészkelő párok számát, ez nagyon-nagyon függ az időjárástól egy-egy adott év csapadék viszonyaitól. Ugye ez a madár, ahogy említettem az üde nedves réteket kedveli, ahol a növényzet a fű, különböző fűfélék tércsípő magasságban élnek, és az ilyen területeknek a megléte, maga az üdeség nagyon függ attól, hogy milyen a tél, mennyi hó Esik, milyen a tavasz, mennyi csapadék van, mennyire önkorán a felmelegedés, mennyire erős a szél, hogy kiszárítódjanak ezek a területek. Tehát amikor sok a téli és tavaszi csapadék, akkor sokkal nagyobb területeken vannak ilyen tocsogós, belvizes üde részek, akkor több költ, amikor pedig szárazabb, akkor kevesebb. Azért is fontos ez a madár, és azért is fontos a védelme, és jó, hogy 2016-ban ez a faj lett az év madara, mert ilyen esernyőfajként segít megóvni a vizes élőhelyeket, ami ilyen szempontból egy országos stratégia is. Hogyha több ezer kilométert kell átrepülni ahhoz, hogy valahol a telet ki tudja húzni, akkor ez is veszélyezteti az ő állományát. Ikaz, ez egy elég veszélyes út. Igen, főleg a mediterrán térségben, mint az Európai Mediterráneumban, mind az észak-afrikai és kisebb részt a közel-keleti arab térségben, hiszen ott egészen más a természetvédelmi szabályozás, leginkább a nincs kategóriába tartozik, és hát a helyi emberek megélhetési, húsvadászat, piacozás okán elképesztő mennyiségű madarat fognak. középértékben olyan 25 millióra becsülik év mint év a befogott madarakat. Például Haris annak az áldozata, hogy ebben a mediterrán térségben Hosszú, sok száz méteres hálósorokkal fogják a vonuló fűrjeket, és hát mivel hasonló viselkedésű, hasonló mozgású, hasonló útvonalválasztású madárról van szó, ezért bizony a harisok is ilyenkor zsákmányul esnek, és évről évre óriási veszteséget szenved el a vonuló állomány. Most ugye január van, és a harisok még valahol Afrika térségein próbálnak túlélni. Ugye az emberek mindig azt gondolják, hogy ó, romantikusan elmennek Afrikába, ott meleg van, hanyat fekve, napsütemeg, sütetik a pocakjukat a napon, és akkor le Utaznak, meg visszerepülnek. Hát ez nem így van. És gondoljunk bele, hogy a Szavanna füvében keresél, Na most, ha összehassítjuk, európai füves élőhelyek és az afrikai füves területeknek a ragadozó állományát, akkor drámai a különbség. Tehát ott csak ilyen madárvadász, kismacska fajból közel tucatnyit találhatunk, nem is beszélve a különböző kígyófajokról, ragadozó madarakról. Tehát a harisok ilyenkor egy ilyen ragadozó kánoánba mennek, és elképesztő nehéz nekik ott túlélniük. Nagyon sok madar ugye itt vedlik, vissza kell nyerni a kondíciójukat az őszi vonulás után, aztán fel kell ez egész egy ilyen nagyon-nagyon nyűgös dolog. Tehát januárban most még ott lenn zajlik a túlési programjuk, nem sokára elindulnak haza, és ha ezt hozzáveszik az élőhely átalakításokat, a klímaváltozást a fészkelőhelyen, ezt a kettős nyomást már nem tudja ellensúlyozni sokfai jahar is sem. A téli tücsök valamikor nyári tücsök volt. De most tél van, hulla, és minden fehér. Ha kinéz az ablakon, látja jól, hogy minden fehér, az ágak, a villanydrót, a háztetők. És érzi jól, hogy a nyár messze van, de olyan messze, hogy már alig tud visszaemlékezni rá. És érzi, hogy téli tücsök lett, magányos téli tücsök. A Magyar Rovartani Társaság minden évben javasol, Három rovart, amire lehet szavazni. A mezei tücsök nyert ezen a szavazáson. A tücsök benne van a népmeséinkben, a mondókáinkban, a népdalainkban, tehát valószínű ez lehetett az oka annak, hogy nyert, mert az emberek a tücsökre ilyen szerethető kis állatként gondolnak. És azt gondolnánk, hogy sok van belőle, ítélnek körülöttünk. Miért kell mégis felhívni erre az állatra a figyelmet? Kérdezem Merklő Ottót, aki a Magyar Rovar Társaság alelnöke és a Magyar Természettudományi Múzeum főmúzeológusa. Tücsökből valóban sok van, legalábbis mezei tücsökből. Azért az évrovar a kiválasztásánál több szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik az, hogy sokan ismerjék, legyen kultúrtörténeti jelentősége viszonylag nagy és jól ábrázolható állat legyen. Hát a tücsök nagyon megfelel ennek. Vannak ritkább tücsökfajok is, Amelyeket nem nagyon ismerünk. Két új fajt is felfedeztek Magyarországon az elmúlt években, mind a kettőt a déli országrészekben nem lehetetlen, hogy az általános felmelegedés miatt törtek előre Dél-Európából. De hát van például egy Pirregő tücsök nevű ország, ami nem a földön lukakban él, hanem a növényzeten. És ősz felé egy ilyen sírós hangja van, vagy amit nem gondolnak a lótetű néven ismert állat, valójában lótücsök. Ugye a mezei is is hát ezt a lótücsök még nagyobb tökélyre fejlesztette, és azt kell tudni erről a nótücsökről, hogy ez a világ leghangosabb rovara. Ő is ciripel, de nem egyszerűen azt a hangot halljuk, amit ő ki ad, hanem egy kamrát készít a bejárat a közelében, ami felelősíti ezt a hangot, és egy kilométerre is elhangzik. Vidéken, vagy házas övezetekben előfordul, hogy a tücsökben jön néha a házba, a lakásba. Ez a mezei tücsök? Nem, ez egy teljesen más faj, egy nála sokkal kisebb állat a házi tücsök Most leginkább meg malmokban lehet vele találkozni, mert az ott nagy mennyiségben levő gabona törmeléket eszi. És hát bizony nehéz tőle megszabadulni, mert úgy elbújik, hogy nem találjuk meg, viszont a hangját egész éjjel hallhatjuk. Két éve volt, ha jól emlékszem, az az eset bent az előszobában. Zsolda Sárpádot. Hajnaltáj című műsorunk Madárhang gyűjtőjét hallják. Először még örömmel hallom. Jaj, de jó szól a tücsök itt bent. De aztán csak szólt, csak szólt, cirippelt, cirippelt, nem akarta abba hagyni éjfélkor sem még, akkor már kezdtem egy kicsit ideges lenni tőle. Aztán, amikor másnap este megint elkezdte, akkor olyan 11 óra felé megelégeltem a dolgot, és úgy döntöttem, hogy sajnos innan a tücsköt. Én eltanácsolom, persze bántani nem akartam, de szerintem elég aljas módja volt az eltávolításának, ugyanis fölvettem a hangját. Majd aljas módon visszajátszottam neki, tízszeres hangerővel bekapcsoltam, abban a pillanatban elhallgatott, ez két éve volt, azóta nem jött vissza. A tücsköt tavasz végén, nyár elején nagyon sok helyen hallhatjuk, csak a hímek ciripelnek, ugye? Igen, hát a hímek egyrészt a területüket foglalják el, másrészt a nőstényeknek jeleznek. Merkül ottó. Az igazán nagy tücsök csipkelés az azért nyáron van, tehát amikor nagy kánikulák vannak. De magukkal a tücskökkel már egészen kor a tavasszal lehet találkozni. Az ember jár kell a szabadban, akkor ilyen ferdelukakat figyelhet, meg olyan új amelyek előtt egy ilyen szépen kijárt kis terület van. És óvatosan közeledik, többnyire meglátja a lyuk bejáratánál lapozó tücsköt, ami persze gyorsan visszarohan, hogyha veszélyben érzi magát. Az igaz, hogyha a nőstény már a közelben van, akkor máshogy ciripel egy tücsök? Igen, hát nem egyformán ciripelnek. Egyrészt van egy hang, ami a többi hímnek szól, és van egy másik, ami a nősténynek. A mi fülünknek nem feltétlenül különbözik, de hát az erre szakosodott emberek a műszereikkel szó szerint ordító különbségeket tudnak felfedezni a tücsök hangjában. Nem sokáig ciripelnek, ugye néhány hétig. utána mi történik az ő életükben? Az történik, mint a rovarok többségével, ők kifejlett állapotban nem túl hosszú életűek. Tehát az a ciripelő, szárnyas, szaladgáló tücsök, amit mi ismerünk, az a tücsök életének az utolsó szakasza. Az élete nagy részét lárva állapotban tölti. Kicsit belekaparnak a talajba egy gödröt, oda petéznek, és az ott kikelő kis lárvák kiássák magukat, és jó ideig ők nem készítenek ilyen járatokat, hanem úgy elvegyülnek a kövek alatt meg a növényi törmelékben. Hát mint minden rovarnál persze óriási a gyerekhalandóság, tehát töredékük éri meg a felnőttkort, de hát ennek megfelelően sok petét laknak a tücskök, és hát abból valamennyi azért mindig marad. Vagy a peté, vagy a lárváit telelnek át, sokáig táplálkoznak, vedlenek, és a végén lesznek szárnyaik, amikkel ciripelnek. Mivel az utolsó szakasz az életének ez a kifejlett, tehát az imágó stádium, hát ez bizony a szaporodással véget is ér. Idén a mezei szél nyerte az évfája szavazást. Paplászóval, a Fűvészkert botanikusával beszélgetünk. A Fűvészkertben, itt Budapest 8. kerületében egy olyan területen vagyunk, ahol valószínűleg egy természetes állapotában megmaradt ligeterdő részben sétálunk, hiszen akkoriban, amikor még a Dunát nem szabályozták ebbe a mederbe, ahol most folyik, áradáskor akár idáig is kiönthetett a víz, és a mezei szél az ilyen ártéri ligeterdőket szereti? Igen. A mezei szél a kemény faligeterdőket kedveli, amely a nagy folyónkat követi. A Dunamentén sok ilyen ligeterdőt találunk, meg találhatunk még többet korábban. A szilfavész az komoly károkat okozott itt a hazai állományokban. Az mit jelent, hogy szilfavész? Volt egy az 1900-as évek elején, aztán volt a 60-as, 70-es években is. A szilfavész egy tömlős gomba, amelyet egyes szúfajok terjesztenek, és hát ahogy a szúk berágják magukat a fa testébe, a fa elemekbe, akkor magukkal viszik testükön gombafonalkat, amelyek fertőzővé válnak, és elindulva a visszállító részein a fának, vízszállító elemekbe, elég hamar megfertőzik a fát, és amit mi tapasztaltunk, az hervadásos állapot, és elég hamar a fa pusztulásával járhat. Nagyon komoly szívfavész volt Európa szerte, hiszen több 10 millió fát kellett kivágni. Elég sok fa pusztulást regisztráltak, ennek köszönhető az, hogy elég kevés helyen találkozunk már mezei szillel. A szírfa egy időben nagyon fontos volt, nagyon sokat ültettek belőle az országban, meg Európa szerte is, ipari felhasználásra használták, vízimalmok kerekeinek, kocsikeréknek, facsavarokat készítettek belőle. Melyek azok a tulajdonságai, amik ilyen jól használhatóvá tették ezt a fát? Viszonylag gyorsan nő, jól bírja egyébként az álnékoltságot, és ennek köszönhetően viszonylag egyenesen tör a fény felé. Egész kemény fája van, jól megmunkálható, sokféle felhasználással rendelkezik valóban. Szerencsénk van, mert még most télen is találunk itt leveleket. Tojásdad de hegyes a vége, és nagyon szép erezetes. Tehát van a közepén egy főér, a széle pedig fűrészes, fűrész alakú. A levél széle az fűrészes, vagy fűrészes fogas. Ebbe is különbözik a másik, ugyanilyen élőhelyen megtalálható véni cíltől, mert azon a fűrész fogakon még egyszeres fogazottság látható. A kérge elég erősen barázdált. Egyébként ezt a kérget a népi gyógyászatban használják is. Itt a fűvészkertben tölgyfák mellett állnak ezek a szélfák. Ez egyébként természetes állapotban, mondjuk a folyó mert is így néz ki, hogy van sok tölgyfa, és akkor ez a mezei egy nagyon fontos, nagyon gyakori eleme volt az ártéri ligetárdőknek? Valóban, korábban ő volt a harmadik és ugyanolyan egyenrangú eleme, a tölgykőri szilliget csak valóban ez a szilfavész oly mértékben visszaszorította, visszavetette, hogy sokfelé már csak a két másik, tehát a kocsányos tölgy és a magyar kör is található meg ezekben a ligeterdőkbe. Egyébként nem könnyen szaporodik, vagy hogy lehet az, hogy mondjuk a 80-as évek óta nem erősödött meg annyira újra az állománya? Elég jól szaporodik, elég jól csíráznak a magai, a szél messzire terjeszti őket, viszont bizonyos években elég kevés magot produkál, és a magja rövid ideig csíráképes, tehát ha nem megfelelők a feltételek, esetleg a csírázás követően a szállás időszak következik, akkor elég nagy lehet a pusztulás. Ezek a magok egyébként egy nagyon szép kis termésben utaznak, szállítódnak, olyan, mint a sejempapírba, fehér sejempapírba be lenne csomagolva, egy viszonylag nagyobb méretű mag. Egy repítőkészülék veszi körbe, aminek köszönhetően kerekded alakú ez a készülékes mag. Hártyaszerű ez a repítőkészülék, amelyel a szél messzire viszi. Nagyon könnyűek ezek a magocskák, amelyekkel így utazik. A folyó szabályozásoknak köszönhetően átalakultak az élőhelyek a nagy folyóink mentén. Ez a mezei szél állományát is érinti. Igen a folyó menti keményfa ligeterdeink, sajnos ezek az árvízvédelmi töltések mögé szorultak, tehát nagyjából ott húzták meg ezeket a töltéseket, ahol a puha ligeterdeink kiértek, és ezek a keményfa ligeterdék mások mögé és a sok esetben azóta se részesülnek vízután a nagy irányából. Mit hoztál nekünk, Pedro, amigo mio? Patrón, ez itt egy intermouse. Pua és Milyen vércsoport lenni gringó egérkének? Dupla nullás, RH pozitív. Kérem szépen, megtetszenek enni? Megenni. <gül> <gül> Mi nem menni bátor eddig? Nem? Mi csak kiszívni szép piros véré? Kérem szépen, megtehetnének engedni, hogy szívás előtt még utoljára fújhassak? Idén a denevérek az évemlősei, emlősei, Görföld Tamással a Magyar Természettudományi Múzeum emlősgyűjteményének a vezetőjével beszélgetünk. A denevéreknek rossz a látásuk legalábbis így tartja a közhiedelem, ez igaz? Nem kimondottan rossz a látásuk, bár ugye ultrahangok, alapján tájékozódnak, de azért a mindennapjaikben a látásnak is fontos szerepe van. Az ultrahangokkal hogy tájékozódnak? Magyarországon kétféle ultrahang kibocsátási típus létezik. Az egyik denevércsoport az a száján, a másik pedig az orrán keresztül bocsátja ki az ultrahangot. Mind a két csoport a fülével fogja fel. Úgy kell elképzelni, mintha vízhangokat fognának fel a fülükkel, és így a vízhangoknak a víz idejéből tudják kiszámolni, hogy milyen messze lehet az adott tárgy vagy tápálék. Például, hogyha esténként jól figyelünk, akkor a magasan repülő még között is gyakran előforduló korai denevérek hangját tudjuk hallani. Kis tipogásokra kell gondolni. A denevérek emlősök. A nőstény hol hozza világra a kicsinyeit, és aztán hogyan nevelik őket? A nőstények nyáron szülőkolóniát alkotnak, és ott hozzák világra kölykeiket. Ez mit jelent, hogy több több egy helyre összegyűlik? Igen, és ezért is sokkal sebezhetőbbek, mint általában az emlősök, mivel egy-egy ilyen kolóniában akár több száz egyed is összeverődhet. Hogyha egy-egy zavarás történik, akkor egy egész populáció eltűnhet. De hova bújnak el? Régen nagyon sok kolónia volt barlangokban. Manapság ezek az élőhelyek eléggé zavartak, ezért az állomány egy része az át, telepőt épültek be, illetve jelentős a faodvakban kölykező denevérek száma is. Most nem hallhatnak ilyen hangokat, mert a denevérek téli álmot alszanak. Sok barlangot azért zárnak le országszerte, hogy a denevérek zavartalanul tölthessék ott a telet. Budapest egyik barlangjában Bajor Zoltán természetvédelmi szakemberrel vettük számba őket. Ez egy késői denevér, amely köztudottan úgy szokott telelni barlangokban, hogy nem lóg általában, mint még a patkósda nevérek a mennyezetről, vagy esetleg a szikla kiugrásokról, nem bebújik kisebb repedésekbe, mint ahogy itt is lehet látni. Tulajdonképpen az ordabb időszakokat itt akár hónapokon keresztül is át tudja vészelni. Hát, általában ők magányosan szoktak telelni, vannak olyan denevérfajok, amik viszont összeverődnek nagyobb csoportokba, de rá nem jellemző. Narancscssárgás kis foltok vannak a fülén. Valószínűleg ő együtt próbál áttelelni néhány élősködővel, talán atkák lehetnek, ez jellemző előfordulás, a denevéreknél több esetben, hogy olyan helyeken, ahol ezek a kis atkák hozzájutnak némi élelemhez a denevér szervezetéből, ott akkor ők is így megmaradnak télen. Egész közel mentünk hozzá, és ön egy zseblámpával megvilágította, és nagyon mélyen alszik tényleg, mert nem ébred fel. Ugye most már egy kicsit távolabb beszélgetünk tőle. Nagyon kell vigyázni, ugye, hogy a denevéreket télen semmiképpen ne zavarjuk meg. Így van, hát egy-egy ilyen rövid rápillantás, és utána gyors elmenetel a telelőhelytől, ez nem szokta őket zavarni, Tehát, hogyha csak néhány pillanatra, Magát a telelőállományt így ellenőrizzük, az nem okoz gondot, viszont, hogyha tényleg folyamatos a zavarás rendszeresen lejárnak egy ilyen telelőhelyre, mint ahol most is vagyunk. Vagy folyamatosan esetleg a magasabb testőmérsékletünkkel zavarjuk, befolyásoljuk az ő állapotukat, akkor esetleg rövid időre föl is kellhetnek. Ez olyan méretetlen nagy energiaveszteséget jelentene így a telelési időszakban, ami akár pusztulással is járhat, úgyhogy ezen nagyon kell vigyázni, hogy tényleg hogy ellenőrizzük ezeket a telelő barlangokat. Akkor menjünk tovább. Ez a bányavágat, ahol... Most járunk kb. 70 méter mély, nagyjából olyan ember magasságú az átlagos belmagassága, körülbelül 2-3 méter széles átlagosan. A legvége az már elkeskenyedik, és alacsonyabbá válik, ott már csak térden kúszva lehet járkálni. Itt alszik egy denevér, amelyik már lóg lefelé a plafonról. Ő nagypatós denevér. Ő egy fokozottan védett denevérfajunk, fajunk, egész Európában eléggé szorványosan fordul elő. Magyarországon még sok helyen barlangokban, templomtornyokban, nagyobb terelő állományait is, tehát néhány száz a különböző előállományait is ismerik, de... Már nálunk sem nevezhető gyakorinak. Egy jó 10 cm-es állat, és hát ugye a patkoszdenevéreket arról lehet felismerni, azon túl, hogy lógnak, hogy a szárnyukkal körbeveszik a testüket, és így melegítik magukat télen. Menjünk tovább, nehogy felébredjen. Most már térdelünk, mert itt olyan alacsony a barlang, itt nem csak a magasság alacsonyabb, hanem a denevérek mérete is. Itt is nevéreket látunk, összesen három darab kis patkoszdenevér van körülöttünk. Hát ő talán maximum a fele az előbb látott nagy nevéreknek formájában körülbelül úgy néz ki, mint egy nagypatkós denevér, csak kicsiben. Ő is ugye betakarja szárnyával a testét, a kis patkóját, ezért azt lehet látni az óránál. A denevérkutatók Hasonlóan a madarászokhoz szoktak befogni de nevéreket. Önök is hálókkal dolgoznak, amiben aztán bele repülnek a denevérek, nevérek, vagy őket nehezebb elfogni az ultrahangok miatt? Sokkal vékonyabb szálú hálót kell alkalmaznunk, hogy megfogjuk őket. Görföld a Illetve nem is olyan egyszerű a helyet megtalálni, hogy hova feszítsük ki a madarász hálóhoz hasonló, de vékonyabb szálú hálót. Általában táplálkozó területek környékére vagy közlekedési útjukra szoktuk kitenni. Illetve egy egy speciális húrcsapda nevű eszközt is szoktunk használni, aminek sokkal kisebb a fogó fogófelülete, azonban a kifeszített vékony damilszálak miatt kevésbé veszik észre a denevérek, és így az érzékenyebb vallású hajokat is sikerül vele fogni. A denevérek tulajdonképpen szolgálnak is minket, tehát a helyet, hogy például, amikor egy liftaknába beköltöznek, és sajnos sokan rovarirtószerrel fújják le őket, holott egyrészt minden egyes denevér védett Magyarországon, másrészt nagyon hasznosak, ha itt vannak a környezetünkben. Nagyon sok hasznot hajtanak, akár a mezőgazdasági kártevő rovaroknak a fogyasztásával, de nagyon sok kerti rovart is elfogyasztanak, illetve a szonyogok kordában tartásában is jelentős részt kivesznek. A denevérek száma egész Európában csökken. Nincs mit enniük és nincs hol lakniuk. Ugyanis egyre kevesebb a rovar és fogyatkozóban vannak a háboríthatlan erdők vagy barlangok is. Persze előfordulhat, hogy a városi környezethez alkalmazkodó bőregerek olyan helyekre húzódnak be a lakásunk közelében, ahol zavarnak bennünket. A gyerekszoba redőnytokjába vagy a panelház repedésekbe beköltöző denevéreket azonban tilos úgy eltávolítani, ahogy sokan sajnos teszik vegyszerekkel vagy purhabbal fújják le ezeket a védett állatokat. Ehelyett fel kell hívni a legközelebbi nemzeti parkigazgatóságot, amelynek munkatársai szakszerűen szállítják majd el őket. Kedves hallgatóink, a téridő mai adásában a 2016-os év élőlényeiről beszélgettünk. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtára alkalmazással. Technikus kollégám Liszkai Károly nevében is köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Bánsági Éva. Viszont hallásra!